Das sagte ich soeben. Mitnichten. Du hast nichts von einem Schloss gesagt. Und meine rostige Rasselkette hast du auch wieder verschwiegen. Oh, ich bitte vielmals um Vergebung, Hui-Pu. Wenn du mich so flehentlich anflehst, sei dir verziehen. Zu großzügig. Einziges behördlich zugelassenes Gespenst auf Schloss b u r g e c k So steht es hoch oben in der dicken hölzernen Fledermausturmkammertür eingebrannt, hinter welcher der Geist in seiner vermoderten Holztruhe ruht. Seit einer Ewigkeit? Ja, seit über 400 Jahren. Seitdem an einem unheimlichen Freitag, dem 13. Punkt Mitternacht, der ehemalige Ritter Balduin in das Gespenst Huibu verwünscht wurde. Verwünscht nochmal? Musst du immer meine Vergangenheit ausplaudern? Also, wer plaudert hier aus? Ich erzähle nur noch rasch, d a s s du als Verwünschter jahrhundertelang einsam und allein mit dem alten, schwerhörigen und kurzsichtigen Kastellan zusammengehaust hast, bis König Julius der 111. Schloss b u r g e c k geerbt hat. Anfangs war das Schlossgespenst ziemlich fuchtig auf den neuen Burgbesitzer gewesen und hatte ihm sogar als mumm der Kopfschmeißer seinen abnehmbaren Kopf In die Blaubeersuppenschüssel geschleudert. Platsch! d a s h hat geklatscht! Mit diesem Kladderadatsch hatte die ganze Geistergeschichte begonnen. Aber nachdem das Gespenst die restliche königliche Blaubeersuppe ausgelöffelt hatte, waren beide gute Freunde geworden. Und als sich wenig später seine Majestät mit der bildschönen Prinzessin Konstantia vermählt hatte, hatten die vier fortan. Viele Nächte durchgespukt. Hui, w u o h a b e n w i r Gruseliges zusammengespukt? Einmal, als in einer klaren Vollmondnacht die große Fledermausturmuhr mit dem zwölften Schlag die Mitternacht einschlug, erwachte das Gespenst durch lautes Läuten und wildes Schaukeln seiner vermoderten Holztruhe. Verschlafen klappte der Geist den Truendeckel h auf, um ihn erschrocken wieder zuzuschlagen. Gleich darauf, abermals zu öffnen.、Oh, Potsdunkel, Mitternacht! Wo bin ich? Wo steht, äh, nein, nein, wo, wo hängt meine Truhe? An der hohen Feuerglocke!、Uh, uh, mir wird schwindlig! Wäre nur nicht Vollmond, dann könnte ich wenigstens nicht erblicken, in welcher m i s t l i c h e n Lage ich mich befinde. Und wie ich schwanke, wanke, wackle, feurig, feurig! Feuer! Na nun, was ist denn das für ein Gelärm, Konstantia? Vielleicht hat die Fledermausturmuhr geschlagen, Julius. Ja, oder die Torglocke getönt, falls man mich als Kastellan befragen würde. Von wegen Turm oder Tor, vernehmt ihr nicht mein dämmerliches Feuer! Also. Das klang ganz nach Huibo. Ja, irgendwo brennt es bei unserem geplagten Gespenst. Aber zu dieser Stunde müsste es gerade in der Fledermausturmkammer aus seiner Truhe steigen, um zu erscheinen. Dem ist nicht so, wenn ich Ihre königlichen Augen auf die hohe Feuerglocke weisen dürfte. An Ihrem Seil baumelt die Holztruhe und der Geist starrt entgeistert heraus. Ach, ach, habt ihr mich entdeckt, Julius? Heiliger Bimbam! Was soll das Feuergebimmel, Hui-Bu? Um Himmels Willen, bleib wie du bist und rühr dich nicht vom Fleck. Wir kommen dir zu Hilfe. Ja, ja, sputet euch. Ich bin so stocksteif wie ein versteinerter Ölgötze. Dennoch schaukelt diese vermaledeite Truhe mit mir wild hin und her. Das kommt davon, wenn man sich zu hoch hinauswagt, erlaube ich mir als Kastellan hierzu zu bemerken. Ach, Schluss mit dem p a l a v a Holen Sie rasch unseren Glockengeist herab, ehe ihm ein Unheil widerfährt. Ich werde mich sofort bemühen, Majestät. Ja. <lacht> Vorsicht, Vorsicht! Nicht so hastig runter! Wieder hoch! Nein, nein, nein,、Wieder、Wie、runter. bitte? Rauf oder runter? Wenn mir die untertänigste Frage gestattet wäre. s e l b s t m u r m e l t runter! Aber ganz, ganz behutsam! Sehr wohl! Ganz, ganz behutsam runterlassen! Das n e t z t e behutsam!、Ah! Ich kipp! Oh, oh, oh, da haben wir den Schlamassel, die Truhe ist herabgekippt. Oje,、oh、wie geht es dir, hui-bu? Oh, wunderbar. Ich bin wundersam weich auf einem Daunenkissen gelandet. Dürfte ich unser Gespenst u n t e r t ä n i g s ersuchen, sich von meinem Bauch zu erheben? Sapperlott, wenn ich mich von deinem Wanst erheben soll, nimm deinen Riecher aus meinem Gesichtserker, alter Türschließer. Ich erlaube mir, den Geist zu berichtigen. Es handelt sich um seine eigene Nase. a h a Der Irrtum l ä s s t sich gleich aufklären.、Ah! Ist das ein schmerzlicher Schmerz? Ich habe mir selbst einen Nasenstümer v e r p a s s t Auf diesen schmerzlichen Schreck m u s s ich unbedingt einen Schluck aus der kastellanischen Taschenflasche nehmen. Stehe zu Diensten mit einem Brausegeist für unser s c h l o s s g e s p e n s t Das tut wohl. He,、hm. genug, Huibu. Du sagtest einen Schluck und nicht die ganze Flasche. Wie bist du überhaupt mit deiner Truhe dort hinaufgekommen? Und was hast du dort oben zu schaffen? Überhaupt nichts. Das ist ja das Fatale. Niemals würde ich so ein halsbrecherisches Wagnis vollführen. Diese Untat hat man mir heimlich und hinterrücks angetan. Du meine Güte, jetzt ja, seh e ich es erst.、Denn? Was hast du denn mit deiner Truhe angestellt? Die ist ja rundherum rosarot angemalt. was wo macht mich nicht zum unglücksgeist in der tat sie ist ganz rosarot und wo hast du deinen schlapphut und deine rostige rasselkette gelassen so eine niederträchtige niedertracht man hat mich beraubt augenblick ich höre irgendwo etwas rasseln Dort auf der Brückenzinne hängt die Kette und ist auch rosarot angestrichen. Und falls mich meine Augen nicht täuschen, weht der Schlapphut auf der Fahnenmastspitze in ebensolch rosaroter Farbe. Ist rosarot neuerdings deine Lieblingsfarbe, Huibu? Mitnichten! Ich verabscheue diese abscheuliche Farbe seit jeher und ahne Arges! Was ahnst du, liebes Gespenst? Noch kann ich nicht darüber sprechen. Doch hofft. Und bangt mit mir d a s s mich meine ahnungen trügen, sonst gehe ich rosaroten Zeiten entgegen. O、oh, herrlich, h entsetzlich, fürchterlich, schrecklich. Ich verschmähe diese Zeiten genau so abgrundtief wie einst meine gemahlin Rosalinde. Wie aufregend! Erzähle uns von ihr, Huibu! Vorher sollte sich unser Gespenst seinen Hut und seine Kette wiederholen. Nein, nein, nein, nein!、L、lass sie hängen, wo sie hängen! Zuvörderst muß s ich mich in die Ahnengalerie begeben, um etwas zu ergründen. Mitten in der Mitternacht? Ja, ja, ja! Die Stunde drängt, Julius! Also, da kommen wir mit dir. Wir werden dich alle begleiten, Huibu. Ich erlaube mir, mich meinerseits mit einem Armleuchter der Gesellschaft anzuschließen, sofern dies Ihre Majestäten genehm wäre. Dennoch werde ich mich vorsorglich mit der Rüstung des Ritters ohne Furcht und Tadel wappnen. Na, reicht mir mein Schwert. Du darfst den Schild tragen, Julius. Sehr freundlich von dir. Flugs noch den restlichen Schluck Brausegeist zur Stärkung. Und. und. So, itzzo,、so. folgt mir, Freunde, ja doch ich warne euch, wir werden Grässliches gewahr werden. Gewappnet mit seiner eisernen Rüstung, s t a k s t e das s c h l o s s g e s p e n s t mit geschultertem Schwert vor seinen mit Schild und Armleuchtern nachschleichenden Freunden her. Gemeinsam schlichen sie auf Zehenspitzen über den Vollmondbeschienenen Hof ins Schloss hinein und die hallenden Gänge entlang zur Ahnengalerie. Aber kaum waren die drei durch die knarrende Tür in die Galerie g e r u s c h t h a u c h t e eine unheimliche Stimme an Huibus Ohr. Endlich erscheinst du, b a l o u i n Verspuckt nochmal. Hast du mich erschreckt, Konstantia?、Ja. Ich habe keinen Mucks getan. Lange habe ich auf dich gewartet, b a l o u i n Schon wieder? Warst du das, Julius? Nein, ich habe auch keinen Ton gesagt. Komm, es wird Zeit für uns, b a l o u i n Was soll die Tuschelei und Schultertipperei, Kastellan? Meine Wenigkeit hat sich ebenfalls ausgeschwiegen und nicht gerührt. Bei allen bösen Geistern. Dann ist es wahrhaftig und wahr und mein Geist erschaudert. Ja, erschaudere, denn es ist wahr geworden, Balduin. Erinnerst du dich, was ich dir damals in meiner letzten Vollmondnacht geschworen habe? nein nein n e ich n i habe, habe jedes wort vergessen doch ich habe nichts vergessen und gelobt dereinst wiederzukehren auf d a s du deine untaten gereuen wirst oho oho、oh, d a s ich nicht hohl kichere dazu gehören zwei <lacht> Zum Kuckuck, was faselst du andauernd, Huibu? Wir hören niemand. Und sehen niemand. Als Kastellan erlaube ich mir zu bemerken, dass wir uns allein im Schein des Armleuchters befinden. So sag ihnen, wer ich bin. Hinweg, Rosalinde. Oder ich greife zu Schwert und Wehr. Diesmal nützt dir keine Wehr. Diesmal nehme ich dich mit in die Ewigkeit, Balduin. Lass deine Krallen und Klauen von mir, Kanal.、Yes. Julius, Julius, meinen Schild. i c h b i n fort. Der heilige Strohsack. Unser Ritter ohne Furcht und t a d e l hat sich unter dem Stuhl verkrochen. Ist dir nicht wohl, Huibu? Anderenfalls würde ich meinen erprobten Fliedertee empfehlen. Sie, sie ist wieder erschienen. Wer ist erschienen? Ja, so erblickt ihr nicht an der Wand den leeren Bilderrahmen?、Hm? Sie ist aus ihm herausgestiegen. o h、oh. Tatsächlich, das eine Gemälde ist leer. Huibu, war das nicht das Bildnis deiner Gemahlin Rosalinde? Unseligerweise. Und ihre drei Hunde sind mit ihr verschwunden. Von wegen verschwunden? <lacht> sie, sie hocken wie bleierne Albträume auf meinem Stuhl. Mein letztes Daseinsstündlein ist angebrochen. a c h Unfug, du siehst Gespenster, Huibu. Ich kann beim besten Willen nur einen weißen Nebel erblicken. Indes,、äh, der Nebel verdichtet sich, Eure Majestät. Das, das ist meine Ahnenfrau, wie sie einst leibhaftig leibte und lebte. Wach ich oder träum e ich? Jetzt sehe ich sie auch, ganz schattenhaft. Kreidebleich zeigt sie drohend auf dich. Was hast du ihr bloß angetan, Huibu? Gar, gar, gar, gar, gar, gar nichts -fri friedlich hatte ich u m sie gefreit. Lügen b o l d Geraubt hast du mich in、Die、einer mondlosen, mondlosen Nacht unter einer Linde. Schweig, m e g e r e Aha. Da kommt es ans Licht. Das war sehr garstig von dir, Huibu. Ihr tut mir unrecht. Als Raubritter musste ich sie doch rauben. Das war doch zu meiner Zeit so der Brauch. Ein hässlicher Brauch, b a l d w i n Huibu! Graul dich vor dem augenrollenden Ungetüm. Julius, Julius, sie grault sich gar nicht vor mir. Mir wird immer gruseliger zumute. Huuuu. <lacht> Altwetter, das augenrollende Ungetüm hat sich hinter dem Tisch versteckt. h o h wenn ihr wüsstet, wie arg sie mir mitgespielt hat. Während ich nach unserer Vermählung ahnungslos in der folgenden Vollmondnacht in meinem himmelblauen Himmelbett ruhte, wandelte sie im Mondschein umher und malte all meine Rüstungen und Waffen rosarot an. Und als ich am Morgen erwachte, hing mein ganzer Stolzer Ritterstaat zum Trocknen. Auf den Burgzinnen. Und wie komisch. <lacht> das muss seltsam ausgeschaut haben. Ein merkwürdiger Anblick erlaube ich mir hierzu zu bemerken. Nein, nein, diese r Schmack. Sämtliche Nachbarritter kamen angeritten und lachten, lachten, lachten, d a s sich s meine Burgbalken bogen. Wisst ihr, wie sie mich verhöhnt haben? Den. Was murmelst du? Den rosaroten. Wir verstehen dich nicht. Den. Äh, äh, den rosaroten Bonbonritter haben sie mich verspottet. Ja, ja. Und kaum hatte der Regen die Farbe wieder abgewaschen, begann Rosalind in der nächsten Vollmondnacht von neuem mit ihrer Malerei. Doch、oh, oh, das soll sie mir büßen, das soll sie mir büßen! Hui,、uh, uh, huu!、Uh. Hui, bin ich der purpurrote Rächer? f a s t ihn! Hero, Nero, Vero! Zitron m a u i o Sie dringt gespenstisch durch die dicke Tischplatte und ihre zähnefletschenden Kettenhunde folgen ihr! Ich werde verrückt! Jetzt springt der purpurrote Rächer auf den flackernden Kronleuchter! h i e ist das heiß? Heißer! Am heißesten! Königliche Hoheiten sehen mich verblüfft! Der purpurrote Rächer tanzt wie auf glühenden Kohlen von einer Kerzenflamme zur anderen. Sag rasch, was ist damals aus deiner Gemahlin geworden, Huibu? Die, Un Aua, die Undankbare hat mich schnöde verlassen. Aua! Als sie in ihrer letzten Vollmondnacht meinen besten Sonntagshelm angemalt hatte und ihn oben auf der Fledermausturmspitze aufhängen wollte, hat sie der Wind auf Nimmerwiedersehen Aua, davon getragen. Ruchloser! Du hast mich hinterrücks vom Turm gestoßen. Weicht beiseite und lass mich entweichen. Du entweichst mir nicht, denn schon stehe ich vor ich dir an der Tür. Vor, so e n t f l i e h e ich aus der anderen Tür. Auch hier bin ich vor dir. Bleib, wo du bist. Das ist noch ich eine Tür. i c h bin wieder vor dir hier, Balduin. Nein! Ich bin nicht mehr Balduin. Ich bin Huihu! Julius, Julius steht mir bei. So hastig ich auch hasste, an jedem Ausgang ist sie vor mir angelangt, wie beim Wettlauf mit dem Hasen und dem Igel. Bei meiner Treu, diesmal geht es unserem Schlossgeist an den Kragen, wenn mich meine Befürchtungen als Kastellan nicht trügen. Schlotternd hetzte das Gespenst vor seiner einstigen Gemahlin Rosalinde und der Hundemeute her über Tische, Stühle, Bänke und Schränke. Immer vorbei an den ratlosen Schlossbewohnern, bis die Ahnenfrau triumphierend kicherte. Du kannst mir nicht mehr entrinnen, Balduin! Rettet mich! Sie packt mich mit ein, zwei, drei, vier, fünf Armen! Ich bitte um Vergebung. Üblicherweise pflegt jedes Lebewesen nur zwei Arme zu besitzen, falls dieser Hinweis behilflich sein dürfte. Aber dies ist kein Lebewesen, sondern eine Erscheinung mit fünf, sechs, sie, sie, siebenhundert sechs, Armen, mit denen sie mich umschlingt. Herr Schrecklers nach. Der Ahnenfrau wachsen tausend Arme wie einem Tausendfüßler. Gift und k a l l e Lass mich aus. Und fürchte dich vor dem furchtbaren Fürchtebart, Rosalinde!、Äh, Vermaledeit sie, zieht und zerrt und zerzaust mir meinen furchtbaren Fürchtebart und wickelt ihn um ihren Drohfinger! Der Ärmste, sie hat ihn fest am Wickel. Schnell eine Schere! Ein Messer! Vielleicht wäre auch mit einem scharfen Beil gedient. Bei allem, was umgeht, was wollt ihr mit dem Mordwerkzeug, Julius? Keine Angst, wir schneiden dich los, Uibu! Nein, nein, nur das nicht. Ihr könnt mich doch nicht von meiner furchtbaren Furchtbartspitze trennen. Eher verlasse ich auf geisterhafte Weise diesen Schauerort. n u n Wo ist Huibu abgeblieben?、Hm, als、äh, Kastellan erlaube ich mir, Ihre Majestäten zu vermelden, im Ahnen-Schrank. Tritt aus dem Schrank und stelle dich, edler Balduin. Ich werde m i c h hüten! Und beißt euch ruhig d i h aus, aus du Hallehunde! Ich mache mich auf und e a n k Juhu! Juhu! Juhu! Güte. der Riesenschrank rückt aus dem Saal den Gang entlang. Er rumpelt und pumpelt die Treppe hinab. Pass auf, wo es lang geht, Huibu. Keine Sorge, Julius. Ich bin nur irgendwo angeeckt und das Klirren war bloß die prächtige Portaltür. Verfolgt von der wilden Jagd, holtert die Polterte der Ahnenschrank mit dem Gespenst durch das Schloss und hinaus auf den Hof zum Fledermausturm, wo Huibu mit einem Satz aus dem Schrank in den modernen Fahrstuhl sprang. Horridor, mit mir geht's aufwärts. Nein, nein, nicht doch! Stopp, an h a l t e n Fährt nur stracks an meiner Turmkammer vorbei. Immer weiter in die Höhe! Ach, ach e i Heiliges Kanonenrohr! Der Fahrstuhl ist oben aus der Fledermausturmspitze hinausgerast und saust geradewegs auf den Mond zu. Und die drei Hunde hängen unten dran. Und am dritten hängt die Ahnenfrau Rosalinde. Aber, Mann Julius! Wir fliegen immer höher und höher. Und ihr werdet so witzig wie Fliegenpilze. Ich kann euch a u m noch erkennen! Drücke auf den untersten Fahrstuhlknopf! Vielleicht geht es dann wieder abwärts, Huibu! Ich drücke! Jedoch die Höllenfahrt nimmt kein Ende! Du musst kräftiger drücken! Wartet, wartet auf mich! Ich werde dem Knopf als donnernder Daniel mit dem Morgenstern zu Leibe rücken! Habt ihr gehört, wie ich zugeschlagen habe? Ich habe lauter Sterne gesehen!、Puh. Ach ja, Herr. <lacht> Es hat funktioniert. Der Fahrstuhl bleibt mitten in der Luft stehen. Von wegen! Die, diese widerspenstige Luftkutsche schlägt vor Holz, sodass mein unterstes zu oberst gedreht wird. Ich stehe an der Decke oder ich liege am Boden. Ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten geblieben ist. Halte aus! Ihr schießt wieder herab! Gleich wird der Fahrstuhl auf dem Turm aufprallen. Ich kann gar nicht mehr hinschauen. Oh, oh, oh, damit wäre es endgültig um unseren Schlossgeist geschehen, falls eurer Majestät diese Trauerrede genehm wäre.、Hura. Oh, Gott sei Dank. Wir haben zu früh getrauert. Dort schwebt unser heiles Gespenst mit der unversehrten Ahnenfrau um die Turmspitze. Allerdings möchte ich e r g e b e n s auf die eigenartige Haltung unseres Gespenstes hinweisen, Majestät. Nun zahle ich dir den Turmstoß heim, Balduin. Irrtum. Ich schubse dich vom Turm, Rosalinde. Ich dich. Ich dich. Huibuu! Lass dich warnen, Huibu. Gleich hat sie dich erwischt. Zu spät! Konstantia! Sie hat mich verstoßen. Und、äh, wohin, wenn ich mir die untertänigste Frage erlauben dürfte? Das ist doch ungewiss. Ich rutsche. Blitzer, Blitzer, b l i t s c h e Und fahre durch e i n e d u n k l e d ü s t e r e r u ß i g e und q u a l m i g e Schacht.、Huhuhu! Kopfüber war Huibu vom Turm in den Schornstein gefallen und fuhr nun jaulend und johlend den engen und schmalen Rauchfang hinab, wobei er sich ringsum an allen Ecken und Kanten stieß, um schließlich mit lautem Wehklagen unten aus dem offenen Hofkamin. In seine aufgeklappte Holztruhe zu fahren. Ratsi! Verruchter Reinfall! War das eine scheußliche Partie? Heilige e i n f a l l Huibu! Du stehst ja auf dem Kopf und streckst die Beine in die Luft! Das ist ja mein Malheur! Ratsi! Ich habe vorhin bei d e r v e r t r a c k t e n Fahrstuhlfahrt mein Gleichgewicht verloren! Stoß dich bloß nicht am Kopf, Huibu! Bereits passiert. Mein Haupt ist eine einzige Beule, die anschwillt wie eine Wassermelone. Aber wir Geister sind ja ein hartes Dasein gewöhnt. Und wie lange soll dieses harte Dasein währen? Woher soll ich das wissen? Vielleicht könntet ihr euch auch auf den Kopf stellen, damit wir uns wieder ins Angesicht schauen können, Julius. Als einen reichlich verdrehten Vorschlag möchte ich dies bezeichnen. Ja, umgekehrt wird ein Schuh draus. Wir drehen dich einfach herum, o i b u Angefasst, Kastellan. Zugleich,、so、Majestät. Zugleich. Ach, geschafft. Du stehst wieder aufrecht auf deinen Beinen, vormaliger Kopfsteher.、Oh, vortrefflich. Jetzt、so、muss ich mir nur noch meinen Schlapphut und meine Rasselkette herbeirufen und dann bin ich wieder wohlauf. Hier nahen wir durch den Kamin. Bei allen bösen Geistern macht Platz. Ich mache den Throndecker r zu. Entsteige deine Gruft und folge mir, Balduin. Wie weit? Da kommen was w i l t Hier drinnen bin ich vor allen Nachstellungen sicher. So geschehe, wie du willst, Balduin. b a l e r i e wie w e i Vittoria! Sie gibt auf, Julius! Ha, ha, ha, ha! Freu dich nicht zu früh, wer weiß, was deine Gemahlin noch im Schilde führt. Wenn ich die Majestäten darauf aufmerksam machen dürfte, ergreift sie einen gewaltigen tropfenden rosaroten Farbpinsel. Bei meinem Dasein, was hast du vor, Rosalinde? Der Vollmond scheint aufs Schloss hernieder. Ich male Rosarotes wieder. Ich rase vor Zorn! Diese unverschierte Kanaille malt ein riesengroßes rosa Kreuz auf meine Truhe. Wir sehen es mit Entsetzen, Huibu. Ich noch entsetzter. Jedoch, mir kommt ein Geistesblitz, Rosalinde. Spielen wir um mich das alte Kopfspiel. Ich spiele nicht mit dir. Du warst von jeher ein Schummelritter, Balduin. Dieses eine Mal werde ich ehrlich spielen, so w a r ich Balduin heiße, Rosalinde. So will ich dir glauben. Weil du einst mein Gemahl warst. Und wie soll dieses Spiel vonstatten gehen, Huibu? Eile mit Weile. Kastellan, reich mir die drei verbeulten Ritterhelme v o m Torständer. Ja, sehr wohl. Ich erlaube mir, die gewünschten Helme zu überreichen. Schaut her. Ich、äh, nehme meinen Kopf ab,、äh, so. Na, vermurkst nochmal. Mein Haupt muss sich vorhin irgendwie verklemmt haben. Würdest du mir freundlicherweise beim Abnehmen behilflich sein, Julius? Herzlich gern. Also bitte jetzt, hör doch auf zu zappeln und halt still. Kannst du nicht etwas behutsamer mit mir umgehen? Nun, nun sei doch nicht so zimperlich. So. Ach, da hätten wir das gute Stück. Gib a c h ja, gut. Also, ich lege、äh, meinen Kopf unter den einen Helm und vertausche und verschiebe und verdrehe die drei hin und her. Kreuz und quer, hin und her, kreuz und quer, durcheinander. Und wenn du dann errätst, unter welchem Helm mein Kopf liegt, dann folge ich dir, wohin du willst, Rosalinde. Wenn du jedoch daneben tippst, musst du mich fürderhin in Frieden lassen. Es gilt, Balduin. Augen auf! Das Spiel beginnt! Ach, so und so und so und so und so u n n d s und s u n o und so und so n d s und und o und so n d so n d so n d so und so und so u so und so und so und so und so und so und so und so und so und e o und so und so n d so und so r n d so und o und o und so u n so so u n u It's so. Rat e gut, Rosalinde, unter welchem Helm ist mein Kopf verborgen? Unter dem linken, dem rechten oder in der Mitte? i ich weiß es. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch. In der Mitte. <lacht> Aha, der Helm ist leer. Du hast das Spiel verloren. Verschwinde mit deinen Höllenhunden in deinen Bilderrahmen, Rosalinde. Ach, ach, ach, ach.、Oh, weh mir! Ich verhülle mein Leid und entschwinde kummervoll. j u c h a i Die wären wir glücklich los. Ihr müsst bloß geschwind ihr Gemälde zur Wand kehren, damit sie nie wiederkehren kann. Ja, du hast noch einmal Glück gehabt, Hui-Bu. Ja. Hey, Augenblick! Der linke und der rechte Helm sind auch leer. Psst, psst, dann nicht so laut, wenn das jemand hört. Pfui, du hast wieder g e m o g e l t Dabei hattest du fest versprochen, ehrlich zu spielen. So w a r ich Balduin heiße, aber ich bin doch schon seit über 400 Jahren Hui-Bu und stellt euch vor, sie hätte mich mit sich genommen. Dann wäret ihr für alle Ewigkeiten allein auf Burgeck zurückgeblieben. Eine fürchterliche Vorstellung. Nicht wahr? Allerdings hätten wir endlich geruhsame Nachtruhen, falls mir diese Bemerkung nicht verübelt wird. Verdammt. Soll ich euch mal vorführen, wie ich diesem respektlosen Kastellan den Hals umdrehen kann?、Oh, äh, äh, besser nicht. Verrate uns nur, wo du deinen Kopf verborgen hast. <lacht> er lag derweilen in meiner Truhe. Komm, es wird Zeit, die Mitternachtsstunde ist verronnen und die Fledermausturmuhr schlägt eins. Verhängtes Verhängnis. Gehabt euch wohl! Sie ist erneut erschienen. Ich löse mich in ein ungeheures, unsichtbares Nichts auf. <lacht> Reingefallen! Das war dein eigener Kopf, der dich gerufen hat, Huibu. Potzspuk und Geisterei, was sagst du dazu, Julius? Mein eigenes vorlautes Haupt hat mich zum Narren gehalten. Da seht ihr, wie mich diese Rosalinde verwirrt hat.、Oh, Hauptsache, ich habe meinen Kopf wieder oben und weile auch weiterhin unter euch als Hui-Bu, das Schlossgespenst mit einer rostigen Rasselkette. Hui-Bu! Hui-Bu!